Він помовчав, потім стиха ляснув по столу долонею і категорично заявив. «Хто ж зараз, Сергію, прийшов тобі час колотися? Від цієї історії тхне на три верстви, я мушу дістатися до джерела цього смороду».